Abenduaren seia gaurkoan peio etxeberri egunon? Egunon. Eta egun aipatuko dugu kasu izena. Teodoro Godofredo Egnandorena Barandiaran. Nok da gizona upeio? Beraz, uh, zizurkilen sortzen da, mila sortze egun talaragoita eme sortzean, bere, eme sortziko abenduaren seian, eh, beraz, duela egunta ogoita laburte eguna. Beraita nafarta zen, eta bere ama, gipuzkoaga, eta handere inozen zizurkileko eskola nara biak uh, biburasoak uh, eskaldunak bistan dena ez eh, izurkilena eta garaiartana eta alta hola izendatu dute hien uh, jauja beraz edo hien sena eta iduriz berak ere ziona hauek ez zirela zizurki batean jartzeko izenak hala zituen asumitzen bere izengipiak. Beraz giro daldun batean handituko da hala familian hori izan zen iriz e, bere burasoena auto bat eta kajikan ez zizukileko kajikan lagunekin ikasiko du Euskara. seminariooraigogia da a, bere burasoek nahi dute aesa izaitia Baina errefusatzen du Ez du nahi eta merikuntzan nombaiten gaiatuko da. Azteko Teodoro Godofjedok... Abertzale izaituko, erabaki finko bat hartzen du momentuaten. Hora, hori da. Eh? Iduriz bere ikasketen denboran Zaragozan eh, eskoal bihurtuko da eta gero, jonen da bilborat, donostirat, eta hor Abertzalea bilakatuko da ere, Abertzalea antuko. Uh, egi bakatu uh, egituran sartuko da, braz eh, eskoalderdi jeltzarearen gazteria uh -huh, non baita, hai, hai, hai. eta hor uh, askifite lendakaria, egi lehendakari bilakatzen da eta urubilduko da Jose Antonioa gire lehendakaria, ez da hori no lehendakaria giretik eta telesforo sforu montzon ere e, e, sakutzen duangi, eta beraz gerla zibilaintzin diren or, mitinetan edo giro abertzale horretan buru belagi da iduriz a, izan zen aberegun bat importantea mirabeatzion eta amairuan eta hortan ere izan zen antolatzaile eta mitinet tan ere haritzen zen tauskaraz beti duris hmm. eta politikan ados baina kulturan ere burubelagi Bai buru belagi eta kasik uh, zailadala burbiltzia eh, ze ginduen, uh, tipu horrek beraz adibidez uh, ateratu zuen uh, filma bat ere, dokumental bat esko buruz eta filma horren kopia iduriz uh, Bilboko Eajotaren egoitzan zen eta Gerla zibilaren denboran uh, frankistek uh, ahapatu dute eta suntzitu uh, ere beraz kopi hori. Gero saire doa, lugu zietan da beraz beti euskararekin lotua beina na iuriizi jati saio battian edoigati baten sozkuntzan ere parte hartu du gero zerzkian, sindikalismoan etaginzan kirol taldea initz garatuko ditu aipatzen da berak duela antolatu egebote partida bat, batmilaagatzenun ah, ta hogeita hamaran azpartne lapojodiko azpartne etabiabonaren artean. Pitan eta bukatzeko bertsurrraitzazan ereburuuen bergiaiko da eta idurriz Bertsuolari txapelketa lehen txapelketa nagusian... A, Oztan, mila behatziuntago gaitama bostean be, bultzatzeile eta antolatzeilea zein ere. Egnandoren baita bere deitura bat? Oztik edo da, Egnandorena saria? Bai, bai, bai, dira zuzen. Teodoro, Godofredo, Egnandorena barandiaran ipagaldean ere gauza batzu egiten ditu? Baiz, eta egitak bezala gerla zibila astendelarik eskapatzen da, ies yes egiten du ta, da, eta ietoktzen da ipagalderat eta hor, doni baneru itzunen kokatzen da eta iduriz hori uh, segurtatu da ere, doni udiunen antolatzen du bertsusau bat nun nubait ofizialki taulen gean elkartzen dira matin eta Salvador bertsularia. Brazizuli batinen du Parisetik ere gero ego alderat uh, saarttuko da frankismoaren demoranla ere eta ejan behar da eritzen delarik Donibanerudiitzuneko ospitalean uh, hiltzen dela. Oatzen du mila beat egun laurogeita hama lauan. Hebe, bizi aberatsa gasiko niken honna ezagutzen Teodo uru godof xidoa ginan dorina barandiarren bela <laughs> eta evil vida gausanitz egin ditu izena baina geio isena <laughs> baina eskabas <laughs> bitziada baina hori ere ikasten dugu zurekin bejo mineskerta eta astagte bai alduena